Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Bánya Égéza vagyok, köszöntöm Önöket. Két vendégem van ma, hollander Judit és Friskata. hollander Judit ott már ismerhetik, hogyha nagyon figyelték annak idején a Nagyvárosi Dilemmák civil visorunkat, és visszatannak emlékezni egy pár évvel ezelőtt egy rendkívül izgalmas beszélgetést folytattunk, akkor a Magdorna negyednek a, tulajdonképpen még akkor csak kezdődött az a Magdorna negyedes átépítés, és valamiképpen nekem az jött ki, hogy maga ott egy teljesen abszolút civilként és magán személyként egyfajta ilyen hogy mondjam, a katalizátora volt valamiképpen a dolgoknak. Lehet, hogy csak párhuzamosan jöttek ki a dolgok, de bizony akkor az, az, az nagyon úgy tűnt, hogy ennek ott ereje lett, vagy ennek, hogy mondjam, tehát ez valahogy ez működött. Hisz ott elindult valami, hát hogy az -e, amit gondolt, azt, azt most nem tudom, mert nem is erre fogunk beszélgetni. De egy más témáról beszélgetünk, de nem annyira más, mert ugyanolyan mm, civil kezdeményezésről van szó, és ennek a középpontjában pedig egy lakászinagóga van. És innentől kezdve már is átadom szót. Szóval eleve, mi az, hogy lakászinagóga? Hát azzal kezdeném, hogy igazából nem távolodtam én nagyon messze attól a Magdorna negyertől, mert ugye ez ugyanott van, tehát uh -huh. ugyanaz a terület. Én ugye nyolcadik kerületi, büszke 8. kerületi lakos vagyok, és uh, amikor az a, az előző projekt egy kicsit lecsengett, amiatt is, hogy Ugye én akkor gyesen voltam annak idején, amikor elkezdtem, és úgy több ideje volt az embernek, akkor utána öm, nagy örömömre megtaláltam ezt a lakászinagógát, ami körülbelül ugyanolyan távolságra van, mint a kesztyűgyár, meg a, uh -huh. a, az iskola, hova jártunk. Ez a lakászinagóga, majd a Katát megkérem, hogy segítsen nekem egy kicsit, hogy pontosan mi is a fogalmi meghatározása, de a lényeg a lényeg, hogy két földszinti lakásból alakították ki ezt a zsinagógát annak idején a telekitéri árusok, és akkor itt át is adnám azt, mert ennek ő a szakértője, és mert ez mm. is el fogja mondani később, hogy miért ő a szakértője. Na, Köszönöm ezt a címet. A lakás zsinagógát igazából a stúbe szobácska szóból jön, és ebből itt is stíbelbe, és szoba, tehát mutatja ez is, hogy valóban lakás vagy szoba, és akik megérkeztek vallásos zsidók a nyolcadik kerületbe, az 1870-es években, és a piac körül telepettek le, vallásos emberek voltak, hagyomány követők, ami azt is jelentette, hogy egy nap háromszor imádkoztak, ebből a reggelim van, nagyon fontos az estés, és olyan hely kellett, ami közel van a lakhelyükhöz. Ez és minden nap volt? Igen. Mm -hmm. Ma már ez nehéz? Nagyon, mert még hogy a Másképp, is másképp alakította az életet. Néleknek, igen. De be lehetett tartani, és szerették is volna mm -hmm. betartani. És ezért könnyebb volt az, hogyha kisebb imaegyletek szintjén ilyen lakásimaházakat alapítottak, hiszen az közel volt a kisiparosok, kiskereskedőknek uh -huh. tulajdonképpen a munkahelyükhöz, legyen az a piac, vagy akár egy üzlethelység, illetve a lakásukhoz is, hiszen korra reggeli imáról van szó, estémáról, és ami érdekesség, hogy jelenleg ez a Telekitér 22-ben működő mamázsinagógának hívják, hiszen kevesebb ilyen imahely van uh -huh. Budapesten, és ezt is a zsinagógák közé sorolják, de nem ennek épült, ez egy ö, századfordulós bérháznak a földszintjén található, több mint száz éve, folyamatosan működik. Pár hónapra állt igazából 1944. december és január uh -huh. 18-ig, amíg Budapest fel uh -huh. nem szabadult, és azóta fogadja tulajdonképpen az Ez érdeklődöket a meg a látogatók. Ez is működött? Bizony, úgyhogy uh -huh. most a Judittól elveszem egy picit a szót, de ha már arról uh -huh. van szó, hogy civil kurázsi, uh -huh. meg akkor mondjak egy ilyen jellegű storyt. Nagyon érdekes, hogy pont a telekitér környéke a Józsefvárosi pályaudvar miatt, ö, sajnos szomorú aktualitása mm. a, a holokausztot is, illetve hiszen a budapesti deportálások, azok innen, ö, a budapesti deportálások innen indultak, innen vagonírozták be az embereket, és a teleki háza és csillagos háznak voltak meg a Népszéjánz utca, többek között a teleki tér 22 és 23, a két kétányves mellett lévő ház, így a férfiak le tudtak menni, imádkozni, és még bármit is volt, 1944. júniusában, vagyis a 13 éves fiúnak a felnőtt élvatási mm. szertartása, amit egy bomba támadás zavart meg, és az illető a mai napig már említi, hogy ő ugyan nagyon készült erre, és nagyon izgult, amikor azt vette észre, hogy jön a bomba támadás, és a felnőttek mind rohannak le az óvó helyre, ott maradt, igazából úgy jött vissza, hogy tulajdonképpen már ö, a ö, férfi társadalom tagja, nem uh -huh. kellett számot adni, uh -huh. miközben fél évig mondjuk erre készült. Uh -huh. De ez ilyen ilyen tűz kerestség volt, volt szabad az... így mondani. Igen. igen, és a mai napig emlegetik. Uh -huh. És uh, 44 decemberétől uh -huh. január elejéig zártak be, és valóban annyira vallásosok voltak ezek az emberek, uh -huh. hogy amint visszajöttek a gettóból, hamarosan lejöttek imádkozni uh -huh. ide, és folytatódott az élet. Uh -huh. És akkor arra a rövid időre, mi? Még bezárt, az tulajdonképpen az elhurcolás volt az oka, vagy pedig egyszerűen a front olyan erősen vonult már hát, Nem tudom itt, mennyire ugye uh -huh. az időpontokat összerakni. Az időpontok az, hogyha ha belegondolunk, akkor 44 ápril, tehát a német megszállástól, uh -huh. tehát 44 március 19-től nem sok el addig, hogy április 7-től hordják a sárga csillagot uh -huh. a zsidó származású emberek 7 év fölött, és onnantól kezdve rögtön meg kezdődött a vidéki zsidóságnak az összegyűjtése, majd deportálás. Mm -hmm. És nagyon érdekes, hogy mire a vidéki zsidóságot 400 ezer emberről beszélünk, deportálták és tulajdonképpen elpusztították Június közepére, 44 június közepére, addigra a budapestieknek nem gettót jelöltek ki, ezt rosszul tudják az emberek, hanem csillagos házakat. Mm -hmm. Tehát a csillagos házakat az alapján választották ki, hogy a lakcímjegyzékben lehetett látni, hogy ott sok zsidó lakik, tehát izraelita. Ezekben a házakban koncentrálták. Mm. Hogy ha majd valami történik, könnyebb legyen vinek. mondjuk vinni. egy olyan ellaktak, ahol kevés, akkor azokat áttelepítették, áttelepítették egy ilyen. Mert egy mm. csillagos házban, volt többeket is. Vagy, bizony mm. eleinte az volt, hogy minden család egy szobát kapott, mm. de ez már nem lehetett család, mert a férfiak 42-től munkaszolgálaton voltak, az fegyver nélküli szolgálatot jelentett haza számára, és inkább ö, fizikai munka volt ez. Így a nők gyerekek, a nők gyerekek, illetve a 60 év feletti férfiak, voltak ekkor már csak 44 ö, nyarán itthon és általában egy lakásban 44 júniusának végén már akár 20-30 fő is lehetett. Mm -hmm. És a gettó, amit Budapesten a gettónak nevezünk, az csak 44 december 10-től volt, hiszen akkor elrendelték pontosan a folyamatos ostromállapot miatt mm -hmm. azt, hogy a zsidók is egy helyre legyenek, és ekkor már az védet házakból is, illetve az összes csillagos házból minden zsidónak be kellett menni, és ez az időszak volt az, a felszabadulási, amíg nem működött az alakási uh -huh. maház. Uh -huh. Tehát a történetét most el Ez egy fogtam. fontos, fontos Mazzana. Na és aztán azért van egy egy, egy, egy hosszú történet, amíg, amíg maguk képben nem kerültek, mert Valamit én erről azért olvastam, de az, az, az akkor nem mondjuk rakodott még bennem ez ennyire össze, csak egy érdekesség volt, hogy minthogyha ott kihaltak volna, úgy értve, hogy megöregedtek a végül is a, a vallásos zsidók, és, és hát... A létszám is olyan kevés, hogy ott már nem lehetett föntartani. Ugye ma azt tíz embernek uh, kell lennie ahhoz, hogy egy, egy, egy zsinagógát fön lehessen tartani. Tíz férfinak, ugye? Az imához kell. Az imához. Na, hogy van ez? Mert hogy is férfiak? Úgy, hogy hát mi nem is számítunk bele, nem ugye? Számítanak bele? Nem, mi, mi, a, mi a szórakoztató szekció letünk az utolsó időben, hogy úgy mondjam. És a kiszolgálódás az az igazság, hogy nekünk majd erre biztos kitérünk, mert egy nagyon demokratikus zsinagógánk van ahhoz képest, hogy ez egy ortodógus. Guga, de alapvetően ugye a nők az imában nem számítanak bele. Mm. Viszont ugye, tehát hogy, hogy mondjam, hogy a zsidó elképzelés szerint ez egy ilyen templom, az egy váróterem, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy keresztény templomot mm. a óriási nagy egy folytában, hanem ők így várják a mesiást folyamatosan gyakorlatilag, és akkor néha imádkoznak közben mm. egy kicsit, hogyha összejön tíz férfi, mm jobb időkben, de azért itt össze is jött. Akkor azért van az az állandó mozgás a zsinagógában? Hát megbeszélgetnek meg, meg egy kicsit, tehát hogy ez, ez igazából uh -huh. ez, ez olyan, mint hogy ahogy így lejönnek a gyülekező helyre, ahol majd uh -huh. hogy meg tudják, hogy hogy uh, mikor jön a mesiás, körülbelül úgy képzelem én el, így gyerekkorom volt. tehát olyan élmény, ez egy kicsit, mint amikor Albániában jártam, és ott nincsen rendes busz, vagy hát lehet, hogy már azóta van, mert ez tíz éve volt, nincsen rendes buszmenetrend, és akkor az emberek lemennek a térre, és napokig ott ülnek, és várnak, és uh -huh. akkor egyszer csak jön valaki, és mondja, hogy tudom is én, melyik városba indul most busz, uh -huh. és akkor mindenki oda rohan, tehát, uh -huh. hogy, hogy ez egy kicsit így is van, és akkor ugye azért ennek pontos uh -huh. ker vannak, főleg egy ortodok zsinagógában, hogy mit kell betartani. De hát itt ugye ennek a, a fő lelke az a Glázer Júci bácsi volt, és a mi zsinagógánknak van egy alapítványa és a Glázer Jakab emlék alapítvány, aki gyakorlatilag a történetek szerint már kedden elkezdett körbe telefonálni azért, hogy szombaton meg legyen a tíz uh -huh. férfi az imához. Uh -huh. Na, ugye össze hogy hogyha kilenc férfi van, vannak erre különböző trükkök, hogy hogyan lehet egy tizediket szerezni, de azért ő próbált ezt megoldani. De ő is mindegyiknek zsidónak kell lenni, tehát akárkit nem lehet oda berehozni, tehát mondjuk nem mehet oda, na, na ez Mi érdekes. Hát azt mondják, hogy 613 parancsolat van, amit be Igen. kéne tartani, de nagyon nehéz, és akkor így vannak különböző Szabályokat lehetőségeket, könnyítések, uh -huh. amit így rabbik és tudósok próbáltak kitalálni, uh -huh. például ilyen az, hogyha, amit ön mond, hogyha kinyitják a tóra szekrény ajtaját, és egy tórát a tizediknek vesznek, akkor uh -huh. esetleg, nem esetleg, uh -huh. hanem ott imádkoznak. Igen. igen. Uh -huh. Illetve, vagy hogyha a, egy kisfiút például még nem avattak uh -huh. férfivá, és akkor valami szent könyvvel ellátják, akkor ő is beszámítható. Uh -huh. Meg hát vannak ennél még kreatívabb bejárások ja, Ez mondjuk is. abszolút érthető, amikor ilyen kevés ember képes egyáltalán összejönni, tehát ezért ezek nem is trükkök, hanem ilyen, egy, ez egy fontos, mondjuk, hogy mondjam, hát túlélési taktika végül is, igen. igen. igen, igen. Hát meg főleg ugye az, hogy a, a zsidó imádkozáshoz, tehát ahhoz, hogy egy férfi beleszámítson ebbe a minyembe, ahhoz ugye anyajágon kell, hogy ő zsidó legyen, a vegyes házasságokkal is ez azért megváltozott, illetve az, hogy a háború után azért nagyon kevesen nőttek föl ezzel a tudással, tehát hogy hogy kell imádkozni hát egy zsinamogógával. Tényleg a, a vallást, mert úgy gondolták, hogy, hogy ekkora szerencsétlenség érte, akkor, akkor ott Isten valamiképpen hibázott. Igen, vagy úgy mondjuk a gyerekek... Tömegével ismerünk olyan zsidókat, akik nem, nem vallásosak. Sőt, már elnézést, ezt nem is maguknak mondom, csak az emlékeimet mert meg akarom osztani. Jó barátom, együtt jártunk gimnáziumba, és a gimnáziumnak után harmadik vagy negyedik osztályáig nem tudta, hogy ő zsidó száz méterről, bocsánat, lehet látni valakin, tehát a legtényleg göndör haja volt, meg minden, amit akarunk, de a szülei, akik, akik voltak, hogy mondjam, a haláltáborban, azok annyira nem beszéltek erről, hogy egész egyszerűen már szinte felnőtt ember volt, amikor megtudta, Azért, mert mi, el, mi érdeklődtünk, hogy kinek mi a vallása, és, ezért, és egyszerűen ez téma volt, meg olyan iskolába járt, ahol, ahol többen voltak, akik vallásos zsidók, és akkor ezt megosztották, és akkor ez egy olyan döbbenetes dolog volt számomra, aki nem vagyok zsidó, de, de hogy, hogy, hogy egy ilyen fontos valamit el, hát eltitkolnak valakinek az életéből, pedig... Hát ez egy érték is, ez nem, ez, ez, ez nem csak, hogy mondjam, hogy ennyire, ennyire, a félelem ennyire. Igen, na jó, hát ennyit. Nem is erről kell beszélgetnünk, csak ez... Igen, csak ez ugye az, az, igen. ez annyiból nagyon érdekes, hogy, hogy ezért egy nagyon komoly tudást kéne a fiúknak 13 éves korukra megszerezni, hogy a te is említette a bomba riadós bármit volt és hogyha ezt nem szerzik meg, akkor utána már nagyon nehéz. Mm és ahhoz, tehát ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát egy zsinagógában, nőként még viszonylag könnyen megoldja, de férfiként azért ott egy eléggé komoly tudásra van szükség. héber vagy a jidisnek a ismerete? Hát legalábbis olvasási szinten, uh -huh. tehát még hogyha az ember nem is érti, hogy mit olvas, hogy ismeri a betűket, uh -huh. tudja az imákat, de azért egy fiú, aki bármit von, tehát megtartották a bármit szólyát, azért ő, ő jóval többet tud erről. A lányoknak szintén van most már ami egy viszonylag friss dolog, uh -huh. tehát ez e e századi e, találmány, de ott, ott azért jóval kisebb tudást várnak el, bár azért én úgy érzem, hogy ez is fejlődik, tehát egyre többet is többet. Én hallottam, hogy volt egy női rabbi Hát van olyan. Egy, egy Németországban. Igen, ez a Gródiánának Aha. a filmjéből ismerhető meg, ami egy nagyon szép történet. Ajánlom is, jó, jól összerakott film, vagy egy jól megcsinált film, azt gondolom, mert egyetlen fotó maradt fel róla, uh -huh. és csak levelezésekből és egyéb dokumentumokból állította össze ezt a filmet, hogy hogy emlékeztek vissza erre a női rabira, azt gondolom, uh -huh. az a 30-as években még a neológ közösségekben is nagy ellenérzést váltott ki, hogy egy nő ugyanolyan szinten bírja ezt a tudást, mint a férfiak. Itt jön. most című műsorunkat Bányai Géza vagyok, és két vendégem Friskata és Hollender Judit. A Teleki utca 22. Teleki tér? Teleki tér 22 szám alatti lakászinagógának a fontos Nő egy a, a... a tagja, igen. Tagjai, Ezt én kell igen. Mondani. mert ugye, ahogy itt elhagytuk a zen előtt a, a fonalat, hogy volt női rabbi is, egy darab legalábbis a világon eddig, azért az, hogy ez a, ez a, ez a zsinagóga újjáépült, vagy újjá. Alakult. Nem tudom, hogy hogy kezd helyesen, majd ez kiderül. Talán új életet élet, Ez az így élet van, küld, ugye? Igen, nem kell megépíteni, tehát igen. ez megvolt. Abban a nőknek nagyon nagy szerepe volt. Igen. Illetve maguknak, akik, akik tulajdonképpen ilyen kvázi kívülről jöttek, hiszen nem oda jártak az előtt, vagy nem is tudom, hogy a vallást mennyire gyakorolták az előtt. Hát én gyerekkoromban jártam zsinagógában, uh -huh. az Édesapámmal a nagymamám is hitközségi díjbeszedő volt, tehát nálunk ez, ez voltak azért így, így gyökerek, de tehát az ember nem dicsekedett vele, mondjuk így Jó, finoman. Jó, hát egyáltalán lehet dicsekedni. És nem is nagyon jelentem, voltak tombolyat. gyerekek, tehát bennem egy elég komoly dűv volt a rendszerváltás után, amikor egyszer csak tele lettek a zsinagógák, és akkor én ott néztem, hogy én bezzeg, ott szenvedtem a másik uh -huh. két gyerekkel, és hol volt ez a sok fiatalakkoriban mm. most meg már játszótér van meg minden a sinagógákból, mm. úgyhogy most már nagyon jó gyereknek Csak lenni. Ez hasonló jelenségre játszódott, leműnt hirtelen egy csomó katolikus lett, meg egy csomó református. Igen, azt hiszem, mm. hogy ez az identitás keresésnek mm. egy nagyon fontos része, és az, hogy ez, ez valahogy felszabadult, ez nagyon igen, sok embernek... Igen, hogy már félni, igen. Nagyon sok embernek fontos lett, hogy megtalálja a gyökereit, és akkor mm. elindult, és lehetősége is volt rá, hogy... Mm hogy ezt megkeresen nálunk, meg ez úgy volt, hogy ugye a Glázer Jóci bácsi ezt összetartotta ezt a heti imádkozást, de hát ő A kilen... lén idős volt. Hát ő 90, 90 hány évesen volt? 90 2006-ba halt meg. Tehát egy erős 90 mm -hmm. 90-en túl volt. 90-en túl mm -hmm. volt, igen. és -én, akkor, is 93. Még, akkor is egy tüdőgyulladást kapott valami mm -hmm. szerencsétlen módot, tehát ő még akár elért volna tehát százig. Tehát abszolút ilyen utolsó marikán volt, azt lehet mondani, igen. Igen, és ő ezt, ezt nagyon jól kézben tartotta. Mindenféle hasonlógtakod mondani, hogy a az ugye? <laughs> tűzkeségre marikán, mert <de> folytattam, jó? <laughs> Szóval mindenki azt jósolta, hogy ha meghal a Juci bácsi, akkor mm. azzal a zsinagógának is yes. vége lesz. Mm. És ugye szerencsés módon bekerültek a Mayer fivérek ebbe a képbe, akik ö, oda keveredtek, megszerették ezt a helyet, és először ugye a Juci bácsit segítették, majd a halála után mm. úgy döntöttek, hogy viszik tovább, és a Mayer Andrisnak volt az a ö, nagyon sorsfordító ötlete, hogy ugye zsinagóga akkor él, hogyha vannak lányok, mert hogyha vannak lányok, akkor vannak fiúk is. Uh -huh. Tehát hogyha lejönnek a hölgyek, akkor nagyobb kedvel jönnek az imádkozó férfiak is, annak ellenére, hogy el vagyunk választva, Igen. ugye az imádkozás közben, de egyébként nem. És, és akkor bevezette a női szombatokat. Tehát kitalálták, hogy havonta egyszer van a női szombat, és akkor a lányok majd akkor jöttek, és akkor ezek a női szombatok így elfajultak. Tehát most már minden szombat női szombat. De azért ez elég hosszú idő volt, amíg ez kialakult, hogy, hogy legyen elég lány, mert ugye nagyon kevés lány volt, és azért, hogy... hogy tehát úgy jártunk mi, mint a Juci bácsi, hogy előtte leegyeztettük, hogy ne egyedül már ott egy, egy végig a Mikor Mikor, mióta járnak ide? Hát 2008 körül. 2008, 2008, bizony. Hát Engem a Judit hívott le mm -hmm. egy ilyen <gül> ne legyünk egyedül még a Zsuzsival mm -hmm. szombatra, vagy így közösen is azóta. Azt, azt mondja nyugodtan tovább, lehet, hogy mm -hmm. belekérdezek inkább, igen. És akkor ahogy a női szakasz, tehát ennek a zsinagógának ugye két része van, én azt javaslom, hogy mindenki nézze meg a fényképeket a telekitér.com-on az interneten, mert ott gyönyörű képek vannak, Andris telekiter, egyben? Igen, egyben.com, az Andris ő fotós, és ő ezt uh -huh. folyamatosan nagyon szépen fényképezés dokumentálja, és minden esetre ugye ez a két lakás rész, a női szakasz az teljesen külön rész volt, de ezt mivel nem voltak nők, hát ott borzasztó állapotok uralkottak, tehát embermagasság is létromos volt, a régi padok voltak, teljesen használhatatlan volt, és miután egyre többen kezdtek oda járni, nem volt már elég az a kis hosszú asztal, ami az imádkozó részen volt, ahol a elfogyasztották, ugye szombaton délelőtt van itt imádság, és utána kell egy kisebb fajta lakomát tartani az előírások alapján, ami régen igazából egy kis pálinkára, borra és süteményre korlátozódott. Most meg már azt mondhatjuk, hogy egy több órás ebéd. Már több... először kellettek a nők, mert a, ezek az öreg bácsik ne hiszem, hogy a főző késztek, kéztek, hanem ők maradtak Hát egyszerűbb Ők megoldásra. tudtak nagyon jól főzni, uh -huh. sőt, Júci Mácsi, az egyik legenda a névvel kapcsolatban Júci bácsi, azért Júci bácsi mert nagyon szép volt, a, tehát a, a gyerekkorával nagyon szép vonásokkal, és kislányos. A másik, a Júci bácsira, hogy nagyon szeretett főzni, Mm -hmm. és akkor valahogy így rajta maradt, például az egyik ilyen szombati ünnepéjét, tehát a gefiltefist, a töltött halat, azt nagyon jól tudta csinálni, az volt az ő specialitása, és hogyha volt kedve hozzá 90 mm. fölött Igen, is, és ereje akkor megcsinálta. Mm -hmm. Úgyhogy, de inkább azért változott ez meg, nem az idős urak miatt, hanem azért, mert valóban megváltozott a hagyományokhoz és a valláshoz való viszony. Hiszen azelőtt ezek a férfiak, ezek a családok, mondtam, hogy megérkeztek, vagy később a leszármazott, vallásban érték le az életüket, hogy így mondjam, és ö, olyan háztartást vittek otthon a feleségek, még esetleg a gyerekek vagy a lányuk, ö, amikor otthon főztek, tehát azért nem is kellettek ezek a nagy szerű kidusok, amit ugye ugyan a vallás mondja, mert ezt mindenki otthon tartotta, sőt még szokás is, hogy ö, általában péntek estére szombatra egy-egy szegényebb, ö, ö, kevésbé tehetős embert Igen. meghív valaki az asztalához. Én igen ám, de hogy manapság mi nem tudtuk a, az ételeket, nem tudtuk mm. azt, hogy nem vittünk kósárkonyhát, mert itt egy kosárkonyha van, és ö, tulajdonképpen ez áttevődött, tehát a közösség ö, ezeket a szombatokat, a kidust közösen tartja, nem megy mindenki haza. Ez azt hiszem, hogy például ott főznek. Hát ugye péntekről szombatra a főző főz, mert akkor már nem szabad ugye munkát végezni, tehát pénteken megérkezik a sólet előkészítve kerékpárom, meg autón, meg egyéb módokon a rabi feleségének a konyhájából, ami uh -huh. szintén konyha, ott belehelyeződik ebbe a melegen tartó eszközbe, és akkor az pont szombaton délben 12-re elkészül. Így van, most már két főző is már, mert olyan érkeznek időzítők. időzítők. Időzítők vannak, és a technika uh -huh, segít. Uh -huh. Tehát mindent meg lehet már ilyen időzítőkkel, és dolgokkal. Uh -huh. Van kávé, de ugye ugyanez, uh -huh. hogy nem szabad ö, villanyáramot úgy használni, hogy felkapcsolni, mert munka, uh -huh. de megvan erre már a lehetőség, hogy vízmelegítő elindul, és mire mindenki odaér ott a kávéhoz, vagy lefőződik a kávé. A mi beszélgetésünknek ugye van egy, egy különlegessége, hogy mi nem egy, egy kifejezetten vallási beszélgetést folytattunk, tehát aki minket hallgat, az ne is gondolkozzon most azon, hogy mik a szabályok, meg mik nem a szabályok, tehát nem azon kell kiakadni, vagy nézni. Néném inkább az az érdekes, mert ugye lehet, hogy valaki ezt mondja, hogy szabályok, hát miért nem lehet így csinálni, vagy nem lehet úgy csinálni, persze mindenkinek a saját vallásának meg vannak a hasonló szabályai, de az, hogy ha jól érzékelem, ugye maguk ezeket Fölelevelítették, tehát nem gyakorolták az előtt, és ezt visszahozták. De ennek milyen a... Először is miért gondolták, hogy ezt vissza kell hozni, és miért nem próbálták mondjuk ezt quasi megreformálni, hisz vannak a neológuk, ahol esetleg sokkal ö, szabadabb valami. Én azt gondolom, hogy ennek az egész dolognak én Ez maga... már a közösségnek a döntése, ugye? Ez így van, és gyakorlatilag én azt a telekitéri közösség az teljesen egyedi. Tehát én ilyen közösséget sem Magyarországon, sehol máshol még nem láttam, nem hallottam. Úgy kell elképzelni, hogy az egészen szigorú ortodox szabályokat betartó zsidóktól kezdve a keresztényekig mindenki a tagja lehet ennek a uh -huh. közösségnek, és maga a tér, a zsinagóga, a tere az összetartó erő. Uh -huh. Tehát, De ezzel valami olyat vezettek be, ami nincsen. Hát ezt mondom. <laughs> mert ami nagyon érdekes, hogy ugye ez egy szefárdima rendű ortodox zsinagóga, de nem szefárd zsinagóga, ugye ez egy csortkovi zsinagóga. Nem, ennek... -e? egy de egy-két mondatba csak. A, azért csortkov zsinagóga, mert hogy azok a. Ö, vallásos ortodox emberek, akik ide érkeztek, azok általában valamelyik rabinak voltak, aki követői. A Jött, Csortkov az egy helység? Csortko, igen, és a Csortkov az a egy Valiciába helység, a volt Galícia, ma Ukrajna területében ugyanígy hívják Csortkov, és ők a Csortkovi rabbi követői is voltak. A 19. század közepetáján. Közepetáján, illetve esetleg az ő leszármazottaik, vagy mások is, mert mi végzünk egy kutatás, érdekelt bennünket, amikor elkezd ki, mikor kezdett oda járni, meg egyáltalán, hogy valóban kik voltak azok, akik ennyi ideig ezt tulajdonképpen folyamatosságában fenntartottak, kik voltak az elsők, akik ide jöttek, és elkezdtünk egy kutatást. A Kicsiből öngyúltunk ki, tehát az imaház, de a környék is, és egyrészt meglepődtünk, mert, amit mondtam, mi maházként is 50, több mint 50 ilyen imaháznak a létét tudjuk. Ma már dokumentumok, a legalább háromféle módon. Már módón... a helyet megtalálták. A helyet? De ezek nem élők. Nem, de van, ami még a 70-es évekig élt, tehát ugyanígy ez a ilyen lakási maházak voltak. Volt, ami kisebb volt, ami nagyobb, de 50 ilyen hely volt a környéken, a telekítér környékén speciálisan. Környék. Igen, Igen, a környező utcán. Ez az utolsó. Uh -huh. És a másik, hogy különböző ö, ö, legendák tartják magukat. Az egyik az, hogy ö, a budapesti, valaki azt is mondja, hogy a budapesti zsidóság úgy létre, hogy a galíciai zsidók idejöttek, illetve sokan azt mondják, hogy a nyolcadik kerületi telekitér környékiek. Ez nem teljesen igaz, mert pont a saját kutatásunk döntötte meg azt, hogy igazából érkeztek ide Galíciából is a pogromok elő a zsidók, ö, illetve Észak-Magyarországra, meg Kelet Magyarország és az ő leszármazottaik jöttek tovább, aztán, ö, ugye a városba, uh -huh. meg a fővárosban, pláne a Millennium környékén, és utána még inkább, amikor a város duzzadt, a munkalehetőségek uh -huh. voltak. És ezért nem mindenki Galiciai, de ezek az imahelyek megmaradtak, és itt például hmm. mindenképp ortodoxok imádkoztak a csortkóvi rabbi követői. Aztán lehet, hogy volt olyan, aki nem volt a rabbi követője, de maga a hely az így maradt és fel mindenki az, aki között. aki a csortkóvi rabbi követője közülük is közben? kihalt az a hát generáció? Senki. Viszont mindenki betartja a szabályokat. A szabályokat. Tehát gyakorlatilag az a közös bennünk, hogy a zsinagóga szabályait tartjuk hogy? be. Tehát nekünk egy olyan van aki a Habáthoz tartozik ő Dél-Afrikai, a felesége Angol őt gyakorlatilag Lizingeljük a mm. Hábától. a zsinagoga hát nagyon viccesen uh -huh. tudnak magyarul ők most már elég régóta uh -huh. magyarországon élnek, is elbűvölő beszédeket tart a rabbi magyarul és a zsinagóga a magyar ortodoxiához tartozik uh -huh. Tehát tőlük kapunk bizonyos szolgáltatásokat, például a kalácsot, a nagyon finom hmm. csurgós kalácsot minden pénteken. Ne, ha abba a ritális kell menni, akkor el oda elmennek, nem? Azt, azt át, az hogy nem? azt nem, mert mi nem vagyunk ö, ortodox ö, vallású nők. De edényt, edényt meríteni De az edény meríteni mi viszünk. Tehát megtisztítani az edényt. Igen. Aha. Tehát amikor megvásárolta az uhum. ember, az első, első ugye az el kell atloma. vinni a mikvébe megmeríteni. Aztán utána el kell mosogatni. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy ott megtisztítják, az egy Jó. ilyen rituális, rituális merítés. De lényeg a lényeg, hogy Amint ugye... a gang, bevinnék, a gang, a bevinnék. Így van, pontosan. <laughs> És gyakorlatilag mindenki tiszteletben mm. tartja a zsinagógának a szabályait. Tehát a rabbi követi azt az ima rendet, mm. ami a zsinagógához tartozik, nem a se. Mm. hoz ő is egy kis ezt meg azt a, a, az ő saját irányzatától. Tehát az egyik kedvencünk az a Marseille-ész dallam, amit ők így behoztak. Tehát arra egy zsidót, ott valami francia zsidó közvetítéssel, ami nem tartozott a zsinagóga múltjához mm. korábban, viszont Mindenben tényleg igyekeznek betartani a régi magyar szabályokat, ők is, tehát a régi magyar ortodox szabályokat, illetve ezt a speciális zsinagógai rendet, és azok is, akik zsidószármazásúak, de nem így, akik zsidószármazásúak is tartják a vallásukat, akik zsidószármazásúak is nem tartják a vallásukat, van nekünk ortodoxunk, neológunk, akik csak kulturálisan érdeklődnek, azok is jönnek, illetve a kép, például keresztény származású, de nagyon izgatja ez a dolog, vagy egyszerűen élvezi a közösséget, ő is ugyanúgy azokat, tehát a, a zsinagógat tart is herenti, össze. Hogy ez egyfajta felhívás is arra. Tekinthetjük úgy, hogy, Tekinthetjük hogy úgy. aki, aki izgat ez a dolog, nyugodtan ellátogathat oda. Természetesen minden szombaton délelőtt Uh -huh. ugye van imádkozás. Nem fogja megzavarni az hogy vagy valami. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem abszolút. Hát ugye, lesz ahogy lesz említettük, egy, egy, uh -huh. egy zsinagógának az élet, ez viszonylag laza. Tehát uh -huh. a, a fiúk imádkoznak, és ott közben azért mindig van, akivel lehet beszélni, uh -huh. ott be lehet menni a konyhába előkészíteni a dolgokat. Tehát, hogy, hogy ott azért uh, zajlik az élet. Uh, és bárki, tehát eh, hivatalosan kilenc órától van a gyülekezvén én azt mondanám, hogy 10 óra előtt azért... Uh, még nem nagyon, nem nagyon élénk a, a tevékenység. De, é ahogy a fiúk mondanák, akkor még kávihoz lehet jutni. És <laughs> Mert el, ugye ez nem olyan, mint egy misi, hogy mondjuk 10 órakor kezdődik vagy valami, hanem ez valahogy elkezdődik. Hát, ugye össze kell jönni a 10 férfinak. Na igen, most ez, ez nagyon sok minden nem múlik, Aha. hogy mikor, a, például a rabbi ővásárlás. Tehát nem az a... idő számít, hanem a, a, a, az ember számít. Így van, igen, igen Tehát én értemben ez nem, ez nem idegenedett még. Tehát nyilván nem. Régen nyilván nem egyébként a mi is a szóhoz, tehát van egy liturgiája, tehát megvan a, a szombatnak is, hogy hogy megy, és hogyha valaki jön, tehát, hogy nem kell tartani attól, hiszen bepillanthat, meg segítenek neki, meg tényleg van valaki, aki mondjuk az ő mentora lesz, vagy hoztesze, vagy bármi, uh -huh. és hogy nem hiszem, hogy bárki elveszett érezné érezni magát. Uh -huh. És itt jön be az, amiről már így, így korábban egy picit beszélgettünk, hogy mi ezt úgy neveztük el, hogy oktató zsinagóga. Uh -huh. Ma hogy... majd akartam kérdezni, hogy lehet megtanulni a dolgokat, ekkor hogyan? <gül> Úgyhogy mindenki mérhetetlenül toleráns. Uh -huh. Tehát a rabi, a rabi felesége, akik ugye tudják ezeket a szabályokat, ők nagyon türelmesek, Ugye megosztják ezt a tudást. Mi rendkívül türelmesek vagyunk, akik tudatlanok vagyunk, és nem tudunk még dolgokat, hogy mit lehet hova tenni. Tehát azért, aki először életében bemegy egy kóser konyhába, ahol mondjuk nincsen megjelölve a húsos és a teljes oldal, és akkor bizonyos edényeket nem lehet ideteni tenni, meg odatenni, azért az egy nagyon nehéz dolog, hogy a teljes bögre alá kell -e tenni a látétet, hogy tehát, hogy van nagyon sok olyan szabály, amit az ember feleslegesnek tarthat, de mivel szeretés tiszteli azokat az embereket, akik ezt betartják, ezért igyekszik. Ők pedig rendkívül türelmesek vele, és akkor elmagyarázzák, hogy mit, hogy. <Sessz> Veloyro, gudoyr hecholi, Hein Na to Sik vosi, veli si os chuki No A doin oy oy si osi, a No oy oy si osi. A ti ruja im vna Batsar le cho akru Ad oinuili v'loiru V'loiru G'doir p'eer tsas hei kholi Nogil mahe raakhli a doin o Demokrácia most című műsödt hallják a civil rádióban Bányai Géza vagyok Holland Judit és fiskata a mai vendégen beszélgető társam és a telekitéri telekitér.com ugye ott lehet uh -huh. megnézni egyébként a zsinagógval, akár zsinagógának a hát újjáélesztői közül a női osztálynak a jeles hát vezetői? Van itt ilyen? Van, van egy elnökasszonyunk, a most... egyébként? Hát, hogy mondjam? Hogy... Hát mert lehet, hogy de... alkütöttek egy egyesületet. Ez például, egy játék, de komolyan uh -huh. vesszük. Uh -huh. Tehát van elnökasszonyunk, ahogy egy rendes izraelit nőegyletnek szokott lenni elnökasszonya, de ő most éppen moziban van. De nem, hogy... de bejegyezték mondjuk egy egyesületet, vagy valamit, vagy ez nem... A... Nem, nem, hanem a közösségnek, tehát a, az, van az imaház, e, ami a hagyományokra épül, és ennek van egy civil közössége, ez a Glázer Jakob -E emlék alapítvány, és ezen emberül működik a nő, tehát a Tehát egy az alapítvány körüli önkéntesek, Igen. barátok, támogatók, stb. Mm -hmm. És férfitagok is vannak. Jó. Férfitage is van. Ez, az azért nagyon, ez van. nekem azért különösen tetszik, mert szerintem a civil hogy mondjam, létezésünkben ugye van egy állandó görcs, hogy, hogy, hogy hát valamilyen szervezethez kell tartozni, mert akkor nem lehetek cél, mert egyedül csak senki vagyok. És az állam is úgy kezeli ezt a dolgot, hogy, hogy az állampolgárt nagyon-nagyon ritka esetben fogadja el partnernek, hogy ha akar valamit, akkor, akkor jöjjön valamilyen intézménynek a nevébe, vagy egy legalább egy egyesületet, de hát még az civili szervezetek, annyira soklap nincs, még osztva nekik, még egyre kevesebb, de hát azelőtt se volt olyan nagyon sok osztva, tehát egy hosszú küzdelem volt, hogy ugye lehet-e résztvevő perben indíthat a -e, stb., tehát egy fölléphet-e egy érdek. De hogy a magán ember az, az önmagában nem, már pedig <kül> úgy látom, hogy ami előre viszi a dolgokat, ahhoz nem a szervezet szükséges, vagy nem az, hanem az az aktivitás és az, hogy legyen egy, egyfajta közösség, ahol, ahol, van az, ahol működik ez az összefogás. Azt gondolom, hogy a sokat emlegetett Júci bácsi, aki tehát most nem így, hogy amikor esetleg előadást tartunk, akkor megkérdezem, hogy mit gondolnak, ki volt Glázer Jakab, sportoló, orvos, uh -huh. híres tudós. Glázer Jakab egy műbútor asztalos családból származik, 1912-ben született a József be az egész életét ott töltötte, letöltötte ebben a vallásban nem akarta elhagyni, és civil kurázsival végig fenntartotta azt, hogy közösség létezzen. És ami a lényeg volt, hogy akiket maga köré gyűjtött, ő egy másik ilyen imaházba járt, a családjával együtt, de mikor az elsor volt, akkor nagyon ügyesen mindig összeálltak ezek a közösségek, és legalább egyet fenntartottak. És ez a közösséget is jelentette, mert van egy-két interjú és visszaemlékezés foszlányok néha, ö, amelyben elmondták ezek az idős emberek, 70-80-90 évesek, hogy ők a vallásért, tehát a hagyományért is, mert itt élték meg azt, hogy a hagyományok között, vagy hagyományos keretek között megélhetik a zsidóságokat, és a közösségél jártak itt. Tehát ugyanolyan mm -hmm. fontos volt nekik az, hogy megbeszélték a rendszerváltáskor, hogy kire szavaznak, vagy mi volt az MTK-meccsen, vagy mi volt a piacon, mm -hmm. vagy még vannak azok a viccek is, hogy ugye mindenkinek boltja volt, vagy kisiparos volt, és ezzel megbeszéltek, ha nem lenne szombat, mit gondolsz te arról, hogyha ezt a szövetet ennyire nem. Ha nem lenne szombat, én azt gondolom, hogy az már el is kelt. Tehát ö, ö, ezek a történetek azt gondolom, hogy benne vannak, uh -huh. és hogy Juci bácsi ezt adta tovább egyébként, én azt gondolom ezt a civil kurázsit. Uh -huh. Tehát benne volt egy vagányság, egy, egy, egy ilyen civil, ami tovább kell vinni, össze kell tartani a közösséget, ha elfogy, ez hiszem, eltűnik hogy a, valami. a Uh, mazsi hisz és hasonló ilyen mostani ilyen zsidó, mondjuk most már így belharcok, mert ez, itt, ez is folyik egy, egy, ugye itt van egy hagyományos képviselete a zsidóságnak, úgy értve hagyományos, hogy a hagyományos, hogy az állam által elismert szerveződés, ettől ez távol volt, vagy távol maradt. Abszolút. tehát, ez, tehát Nem, nem ernyi szervezetek is, uh -huh. uh, amiről beszélgetünk. Nem az volt a fontos, hogy kihez tartozik. Hiszen a legtöbb embernek az azért vagyok be, hogy egy, egy vallásra gondol arra gondolok, hogy mondjuk ez egy katolikus templom, akkor ennek látom magam a kapcsolatot egészen rómáig. Ugye szervezetileg is. Tehát ez nagyon fontos valami, hogy ez. Szóra ez hogy... ott van. Okay. A kapcsolat meg azért, az örökével felé te... megvan, a kapcsolat egymás között, uh -huh. hogy meglegyen, és ez fontos volt, hogy egymáson segíteni, összetartani, okay. tudni egymásról, uh -huh. hogy ki, kiről, kivel mi történik. Uh -huh. És számon tartották egymást, és ez is ugyanolyan fontos. Ez a közösség összetartó. Uh -huh. De hát ez valami erősebb, mert hogy... ez működik évtizedeken keresztül a másik, meg hát Hát mindig máshogy működik, Nehezett. de én azt gondolom, uh -huh. hogy az a, a lényegem, hogy a telekitér megpróbál egy kicsit így kívülálló lenni ezekben a harcokban, uh -huh. tehát nem pártot választ. Mi csináljuk a mi saját uh -huh. kis külön életünket, és természetesen mindenkivel szeretnénk jó kapcsolatot fenntartani. Nagyon nyitottak vagyunk a párbeszédre, a mi közös uh -huh. dolgokra, tehát mindenféle projektekben részt vesz a zsinagóga, de nem, nem politizál. Igazából ez a, egyrészt a közösségilét, illetve ezek a zsidó értékek, amik összetartják a, a csapatot, és végül is egy ilyen kis különálló a külön városállamként. Ez azt is jelenti, hogy ugye ez nem egy óriási létvesítmény, de ezt azért nem egy családnak nyilván sok lenne, de ezt a közösség fönn is tudja tartani anyagi labír. Hát ez a legjobb uh -huh. dolog az egészben, hogy, hogy itt ebbe az ember tesz tehát, hogy ez nem hoz, ez visz, de egyéb máshol hoz. Tehát itt én azt gondolom, hogy mindenkinek, mindenki azt teszi bele, amilye van. Van, akinek sok ideje van, és akkor ő jön és mosogat, és takarít, és segít főzni. Van, akinek inkább több pénze van, de kevesebb ideje, ő hogyha tud, akkor egy nagyobb adományjal támogatja, és nagyon sokan kisebb adományokkal támogatják, mm. tehát például az egész konyhánk az úgy lett, hogy kaptunk használt butorokat, azt felújítottuk, Öm, akkor, amikor az én lányomnak volt a lányavatása, akkor a családom vette egy gáztűzhelyt, mm. amikor, nem tudom, valaki más vette egy mosogatógépet a fiúk, mm. de az az igazság, hogy a Maier fiúknak ez az egyik főbefektetési formája, aminek mínuszkamata vannak, illetve hát más, <gül> ugye más a el? Hát Ők a pénzüket? Hát ők abszolút, de hát mi, mindannyian azért próbálunk segíteni, mm -hmm. ugye, hogy mm -hmm. lehet, és ebbe egyébként azt szeretném megemlíteni, hogy engem elküldött tavaly a egy lett egy nagyszerű képzésre, aminek pont az volt a célja, hogy így a zsidó identitást, a zsidó szervezetek mm -hmm. együttműködését próbálja megerősíteni, az volt enném, hogy mit pá, ami azt jelenti, hogy konyha, ami így pont passzolt is, ami terveinkhez, meg tevékenységünkhöz, és ott hihetetlen érdekes előadások voltak, zsidó történelemről, emlékezett politikáról, gondolkodásról, és a többi, és akkor egyszer volt így a zsidó öm, különböző karitatív szervezetekről, erről az egész a kórház, a betegellátás, a, a különböző tevékenységekről volt egy, egy nagyszerű előadás, illetve az adománynak. Ugye a, az egyik mitve a az adományozás a zsidóknál, tehát elvileg ugye kéne egyébként is, mert a... Istennek azért ez az egy tetsző dolog, hogyha az ember adományoz. De a másik nagyon érdekes aspektus, ami civil szempontból megfogott, az az volt, hogy azt mondta akkor az előadónk a Toronyi Zsuzsi, hogy azt gondolták ezeket, az, tehát, hogy nem akartak függeni senkitől. Ők azt gondolták, hogy nekik valami fontos. Ők hisznek ez egy ügyben, és akkor gondolják végig azt, hogy ezért mennyit hajlandóak áldozni. Hmm. És ne kívülről várja az ember a megváltást, meg a csodát, meg hogy az állam majd finanszírozza, és ugye persze finanszírozza, hogyha akarja, tehát azzal nincsen semmi gond, de ne alakuljon ki függő helyzet, ő maguk, tudják ezt fenntartani. És akkor én ezen nagyon elgondolkodtam, és egészen máshogy kezdtem látni ezt a dolgot, tehát addig is azért hogy az ember igyekezett pár ezer forinttal hozzájárulni a költségekhez, de az, azért az egy, az egy egész más dolog vagy a munkájával. Uh -huh. De akkor azt gondoltam, hogy azért tehát a függetlenség az sokat ér. Uh -huh és az, hogy az ember egy olyan világot tud alakítani, amiben hisz. És végülis ez össze a ravasz rókával. Tehát akkor is ugye az volt a legfurcsább dolog, hogy mindenkit gyanakodott. Tehát azt gondolták, hogy ez nem normális dolog, hogy ide jönnek emberek, és ingyen is bérmentve a szabad idejükbe itt másokért bármit akarnak csinálni, de én nem feltétlenül másokért csinálom, csak saját magamért is csinálom, mert hiszek abban, hogy, hogy egy normális világban az emberek így segítenek egymásnak, mm. jó dolgokat csinálnak együtt, és gyakorlatilag ez így, így nagyszerűen megvalósul a telekitéren, amihez van ez a vallási alap, mert ugye a zsinagógát azt tartja fent, hogyha ott imádkoznak, hogyha ott viszik ez tovább. Ezért olyan fontos, hogy ezek szerintem a hagyomány. Ugye, így mert ez, ez a gerince az egésznek. Így van, illetve a vallási hagyomány. Tehát itt uh -huh. tényleg legyenek tudós emberek, akik képesek imádkozni. Itt, a zene alatt voltak ilyen <gül> kérdéseim, de akkor ez nagyon röviden megpróbálom megkérdezni, mert ide tartozik. Hogyha egy ilyen, Hát arra voltam kíváncsi, hogy mennyire hát látják ennek a dolognak a, a, a jövőjét, illetve mennyire alakítják tudatosan, hogy például nem történhette az meg, hogy, hogy egy ortodox hagyományt, vallási hagyományt megtanulnak, átvesznek, és az később egy ilyen merev ortodox valamivé válik, ami, ami egy ilyen nagy, mert hogy a világ, közben még rosszabbul el fog menni, tehát olyan értelemben, hogy még kevésbé lesz nem feltétlenül toleráns, hanem, vagy intoleráns, hanem egyszerűen idegen a számára ez a vallási hagyomány. Tehát, tehát az, a külső izgalom az, az elvonja az emberek figyelmét eleve a vallástól, vagy bármilyen hagyománytól egyébként, még ha nem vallási, akkor is. Tehát, hogy nem lehet egy ilyen dolog, illetve a közösség nem mehet át esetleg egy ponton olyan, valami, ami, ami, ami, ami tulajdonképpen már nem akarnak. Uh -huh. Vagy uh -huh. nem gondolták, hogy abban abba, abba, abba, úgy nem biztos, hogy vettek volna. Uh -huh. benne. Uh az az nagyon érdekes dolog, hogy azt tapasztaltuk meg, hogy ez pont fordítva van. Tehát, hogy a tudás révén lehetünk elég rugalmasak. Mm. Tehát addig, amíg az ember nem ismeri ezeket a szabályokat, ezeket a, a hagyományokat, hogy mit tehet meg, és mit nem, addig ugye minden egyes milliméter veszélyes. Tehát akkor még nagyon kemény ez a páncél, ez nem, nem fog hajolni, nem meri, mert nem tudni, hogy hol törik. Mm. És euh, pont az, hogyha megtanuljuk, tehát a, az volt a nagyon érdekes, hogy mi ugye például, hogyha főzni akartunk valamit a nő vagy konkrét példát hozza, akkor ugye előszettük ezeket a régi női szakácskönyveket, vagy ilyen magyar zsidó szakácskönyveket, hogy mit lehet főzni, és akkor az ember azt gondolta, hogy csak az lesz kóserétel, amit az ember egy ilyen szakácskönyvből főz, miközben az ortodoxok ezt sokkal lazábban kezelik, tehát ők olyan dolgokat csinálnak, mert nekik ez már ez, ez az uh -huh. életük része, ők ebben élnek. Mi ezt igaz Igazából múzeumként kezeljük, mm. hogyha nem tudjuk a szabályokat. Vagy ugyanolyan, hogy mi sokkal jobban ragaszkodunk a régi dolgokhoz, a zsinagógában. Tehát például a robbing felesége, ő, ő jóval modernebb, mm. mert ő azt mondja, hogy hát cseréljük már ki ezt a régi függönyt, mert hogy ez már ott nem olyan szép. Mi meg azt mondjuk, hogy hát de ez, ez mindig itt volt, akkor ez azért maradjon <gül> ez vesz... is itt. Örülök, hogy ezt a zenét választottam egyébként, mert ugye ez, ez, ez egy ilyen archaikus zene, és hát pont az ennek a népzenének egy zsidó ö, magyar népzene, ennek a megtanulása nem megy másképp, mint hogy az ember megtanul egy archaikus valamit, ami hát látszak teljesen életidegen a mai naptól, és ha megtanulta, akkor képes ezt élő módon alkalmazni bármilyen ö, ö, szituációban. Pontosan. Ugye? Pontosan, hát ezért Lát, is találtuk ki jelenti. az egészséges kóser konyha uh -huh. projektünket, amit így, így kicsit döcögve, de azért uh -huh. igyekszünk vinni. Hát általában mindenféle betegségek is egyebek jöttek Közben de most már volt három nagyszerű uh -huh. alkalom, amikor főztünk, és gyakorlatilag az ember közel kerül ehhez a dologhoz. Tehát azt érzi, hogy ez a sajátja nem valamilyen idegen felvett furcsaság, és annyit vállal belőle, vagy úgy alakítja, ami még belefér a keretekbe. Mm. Tehát ettől lesz élő. A maok napjait ez kitölti. elég Vagy hogy mondja, mennyire eldominás a, a mindennapokban? Hát, hogy a Májerék mondják, <gül> hogy minden héten péntek estétől szombatestéig őkzidók. Egy jelentős. Időt. Hát azért az hát, az hát, az az... már borzaszorú, de az idő igen nagyon érdekes ugye, ah. kérdés, hogy a e, tehát hogy mondjam, aki részt vesz, most láttam, hogy egy nagy világ bontakozik ki abból, amit, amit elmondtak. Tehát ha beleképzelem magam, akkor ugye ennek e, e, rendben sok ágaboga van, ez egy nagyon izgalmas és nagy téma. De vajon abban a környezetben, ott a telekítére, vagy a nyolcadik kerületben az a akik most ott élnek, azok számára ez, ez érzékelhető-e, vagy van-e valami kontaktus? Akik abban a házban élnek, azok látják ezt, vagy valaki tud róla. Van, van aki nem is törődik, nem érdekli. Azért ez a nyolcadik kerületben van ott azért egy-egy házban az kell, hogy mondjam, hogy nagyobb a mozgás, tényleg több gyerek van, tehát... De hát már rég nem zsidók laknak a Rég nem zsidók laknak, Igen. csak még sokkal jobban mm. elmegy az, hogy mondjuk egy szombat délelőtt megérkeznek többen, például mm. ki van nyitva a kaput, csak szabályrendszer, hogy azok, akik valóban tartják a vallást, ne kelljen nekik csengetni, stb. Mm. Ezért ki van nyitva a kapu, nyitva hagyják a lakók. Tehát ez valahogy így uh -huh. elfogadták. Uh -huh. Együtt élnek vele. Ö, nagy ünnepkor, vagy hogyha valamilyen esemény történik, akkor, akkor őket is meghívjuk. Uh -huh. Ez nagyon érdekes számomra, hogy egy-egy valakit érdekel, de igazából úgy nem, nem jönnek be, vagy nem jönnek le. Tehát ha nagyon mm -hmm. érdekelni, megtehetné nyitott az ajtót ugyanúgy, mint bárki előtt. A másik, tehát a vagy egy kicsit visszaugorva az időbe, azt nagyon kevesen tudják, hogy Budapest harmadik legzsidók által leginkább lakott kerülete volt Józsefváros. Mm -hmm. Tehát ez így volt mindig is, hogy hetedik kerület, 6. kerület, 8. kerület. Itt főleg kisiparok, kiskereskedők, mm -hmm. inkább kis emberek éltek, illetve mindenki egy ilyen ugródeszkának tartott, és akkor megpróbált egy jobb státuszú életet, ez megvalósítható volt a 8. kerület, mm -hmm. de is akkori József Józsefvárosban, 1920 és 30 között volt egy demográfiai hullám, akkor minden ötödik Józsefvárosi lakó zsidó mm -hmm. volt, ez 30 ezer fölötti lélekszámot mm -hmm. jelentett az izraelitáknál, Józsefvárosban. Uh -huh. És a Józsefvárosi zsidóság, vagy a Budapesti zsidóságnak pedig mondjuk majdnem az egyötödét tették ki. Uh -huh. Tehát ez egy nagyon nagy lélekszem. Uh -huh. Most ez valóban elsor volt. Épp megnéztem egy más dolog miatt, tehát egy kutatás miatt. Most a 2011-es népszámlálási adat szerint háromszezon vallották zsidónak magukat, mm -hmm. Józsefvárosba. Most gondoljuk el a 30.000-től a 300-ig, és úgy, hogy ebben már lehet, hogy Judit is benne van, aki közben beköltözött, mm -hmm. de hogy a sorvadás azért is volt, mert nyilván jött a holokauszt, illetve 50 és 56-ba végleg nagyon sokan elmentek, már és jó. végül akik tartották a vallást, ezekbe az imaházakba jártak, Megöregedtek, meg ki voltak, igen. kihaltak, uh -huh. és utána már az infrastruktúrára se uh -huh. volt szükség. De pont mi azzal foglalkozunk a Teleki 44 kutatásban, az elmúlt két és fél évben, hogy érdekelt bennünket, hogy mi voltat, hát és számunkra is meglepő volt, hogy micsoda színes, gazdag, pesgő élet volt, tele boltokkal, akár koserboltokkal, boltokkal uh -huh. egyébként, szórakozási lehetőséggel, kávéházakkal, kávémérésekkel, euh, tehát egy élhető környék volt, és ebben az élhető környékben abszolút beleszámított az, amit kérdez, hogy zsidók voltak, imaházak voltak, akkor sem mindenki tudhatat. valaki a telekitér tízbe, tehát a tér túloldalán lakott, nem biztos tudta, hogy van imaház, nem biztos, hogy érdekelte. Uh -huh. De a többiek meg számon tartották, hogy akár uh -huh. öt helyen is volt volt. Az a baj, hogy itt most egy snittel el kell a beszélgetést, mert uh, talán egyszerűen, amikor folytathatjuk, hogyha, meg meglátjuk, hogy hogyan bonyolódik tovább a kérdés. Hollender Judit és Fiskata volt ma vendégem egy fontos dolgot megmondjunk mondjunk e Vasárnap a Jurányi Közösségi Házban mutatják be a telekitérről szóló filmet. Tehát erről a lakás egy film készült, és aztán négy órán. Jurányi, az micsoda? Nem a Jurányi Inkubátorház, a Jurányi utcában, igen. És nem négy órától, hanem négy órától egy előadás van magánzsidok címmel, amit a Lelkesztévi az egyik kutató tart, pont ezekről az eredményekről, és utána 17.30-tól pedig a telekitéri, Mesék címmel, dokumentumfilm a környékről, meg erről az egész hangulatról. Köszönjük szépen! Egy hét múlva Péter Fiferenccel lesz. Demokrácia. Most! Bye.